Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Rasulullah Muhammad sallallahu <Sess> alaihi wa sallam <Sess> ba'd Došli smo Fika znači do novog pograda na cjelini sve do sada što smo radili to je bio jedan od şartova namaza i takva je bila praksa kod kod islamskih pravnika fakih Uh, glavna stvar koja se obrađuje od ibadeta, to je namaz, a uslov za namaz je uh, taharet i prvu stvar koju obrađuje to je bio ta, taharet. U sve četiri mezeba. Na, uh, nakon toga, znači, govori o poglavlju namaza. Kao najbitnijeg ibadeta. Uh, ovdje je knjiga po kojoj mi radimo od Ajda Karnija, šeha Ajda Karnija daje poznatog. Uh, ona Ona u, u ovom prvom dijelu, u uvodu o namazu, govori o e, menzile tuha islam odnosno e, na kojem nivou, na kojem stepenu, na kojem fadlu e, vrijednost namaza u islamu. I neke osobne stvari poslije toga koje je obavezna da klanja. Pa ćemo tu sada obrati ovaj, ovaj prvi uvodni dio o, o namazu. Pa on kaže, ićemo redom ovako kako je spomenuo, pod od 215 pa nadalje, jer je on to po o obilježi ove ime sela, kaže, Jakulu tala, kaže, uzvišeni i na salate kanetalan mumin inaki tabe meokuta, zaista je namaz muminima vremenski strogo određena obaveza. Odnosno, ovo navodi o tome o namaza, da je on vremenski određen, se mora klanjati određenim vremenima. Uvijek misli na fars namaza, naravno auto ulaze i naravno na fila. Na fila, ona koja je specifična vezana za određena vremena, a imamo onu na filu koja je opće prirode, može se uvijek klanjati dan ili noć. Zatim kaže, znači ovdje govori, navodi ove, ovaj, početku navodi a, ajete, a poslije će spomenuti i hadise, u kojima je spomen iz koji, koji se razumije vrijednost i stepen nivo namaza u islamu. Pa kaže uzvišen u drugoj majetu, kaže vas teainu bi sabrivo sala i tražite pomoć, pomažite se sa strpljivošću, saburom i namazom. Odnosno to ukazuje da je namaz, da osoba u, u, u teškoćama, u musibetima, u belajima, u belajima treba da, da, da, da traži odušak, za zadovoljstvo, rješenje u namazu, naklanja tada namazom. Također on navodi uh, sljedeći ayet na salate tenha ani al-fashai wal-munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu uh, zaista namaz odvraća od nemorala i munkera harama uh, odnosno uh, s ovim ayetom čovjek kaže da bi pravi namaz istinski namaz vjernika trebao da odvraća i da je smisao klanjanja namaza da te odvrača od ružnih, ogavnih stvari, od nemoralnih stvari i od munkera, od harama. Odnosno, to nam, to dođe kao mjerlo uh, onaj koga namaz ne odvraća od munkera, od harama, od, od nemorala, znači da mu je namaz slab, tanak, da ga ne doživljava kako treba da ga doživljava, da bude u njemu skrušen, prisutan, da ga doživi na koliko treba da doživi. A onda u nastavu kada je vola zikrullahi ekber, a veličan je Allah, je veći. Od čega? Wallahu ja znamo ma tasna. Allah zna ono što vi činite, što radite. Šta znači ovo velzikrullah ekber? Nakon spominjanja namaza. I sigurno što ovo što čujemo na budućnost stalno slušamo na budućnost da se dovršava hodbasovim. Wallazikrullah ekber. Namaz odvraća od nemorala i od munkera. Akarevaličanja Allaha je veći. Šta veče? Na namaz. Kako na namazi? Što namaraj? Možeš pa da kažeš, pa da namazi opet več je sve na alodaru. Kad Jeste li to sa znanjem pričaš ili onako? Mhm. Pa fino, ako ju čitava taj i razmišljaš šta je moglo značiti. Pa treniraš svoj mozak ono da vidiš šta je moglo značiti a onda se vratiš na tefsir da ti presiječe to šta znači. A da vidiš koliko fulaš. Dobro. Pa se vrati na tefsir. Imate na tefsiru do Mekese. Kaže dalje i nema ja moru mesađi dellahimen amene billahi weljuml akhiri wa qama salata wa zakata wa lam yahsha illa allah fa asau la kenu minel Kaže uh, gradi pravi meshide Allahove mešćide, pardon. Oni koji vjeruju u Allaha i sudnji dan, za njih dan, u aqame sala i onaj ko uh, obavlja namaz i daje zekat i ne boji se osim Allaha. Uh, nadat je se da, da, da, da takvi budu od upućeni muhtedija. Uh, govori ovdje, znači, Ajed govori o tome da je, da, znači, da mešćide pravi ono što u kontekstu de munafika da, da da znači ne munafici ne trebaju da pravi mešhide da grade mešhide stvari ona je koji vjeruje Allahu sudni dan i obavlja namaz da je zekat znači istinski pravi vjernik e, on je onaj koji e, pravi mešhide znači ima dva tumačaj. tu što pravi mešhide ja mor da jedno je da se pravi mešhidi grade a drugo je da se popunjavaju umran e, znači ispunjavaju odnosno da boravi u mešchidima Oni koji imaju uvijek karakteristike, oni boravi o mešćidima i klanja o mešćidima i rade i bade koji se rade o mešćidima. Dva tumačenja su tu šta znači jamur, umesađi, dila. Znači, boravak u mešćidu, popunjavanje sa boravakom uh, na ibadetu, ili pravljenje, bukvalno doslovno pravljenje mešćida. Uh, sljedeći, ali kad afdaha men te zeka wa zeka resme rabihi fa salla uspio onaj ko se očisti i spominji uh, ime svoga gospodara i klanja. Dobro, jasno je značajnje, znači govori o vrijednosti namaza i da se sa namazom, od, sa namazom osoba čisti, čisti svoju dušu od grijeha, naravno. U Aqimu Salah došla naredba u sljedećem majetu, znači Aqimu Salah, naredba klanjanja namaza, u sljedećem majetu klanjaj namaz svome gospodaru i prinosi žrtvu, Uh, Ajete koje se spomnjeli malo prije iz knjige Kitabu Tevhid uh, Kul inna salati vunusigom mahamamata lillahi rabila alamin i tom ajetu, znači, zaista je reci, zaista je moj namaz i moj obred i, i moj život i moj smrc radi Allah i gospodara svjetova spomnjali smo značenje tih ajeta, u sljedećem suri al mu'minun, kad aflehal mu'minun ladinahum fi salatihim hašiun uspjeli su mu'mini spašeni su mu'mini uspjeće mu'mini Kaže, Eledine, oni koji su u svojim namazima skrušeni, prisutni. E, znači, o, ajde, o, ovaj ajd govori o tome da je u stvari namaz, o, onaj namaz koji te vodi u uspjehu, onaj koji, namaz koji ti koristi, i onaj u kojem si prisutan, u kojem si skrušen, prisutan. Znaš da si u namazu, znaš da stoji pred Allaho želešanuhu, doživljavaš na namaz na i ono što učiš onako kako treba znači odnosno tad ostavi traga nama na tebe, na dunjalickom životu ako riseno na hirato narod. Sljedeći ajet ladina humala salatihim daimun oni govori se ovdje o osobinama vjernika kaže oni koji su uh, konstantno neprestano stalno u namazu odnosno obavljaju namaz znači pored farzu va i nafilu stalno stalno su u, u namazu. Bardina humala salawatihi vakafidun seđi kaže oni koji ka rec čuvaj svoj svoje namaze čuvaj svoj namaz od, odnosno održavaj svoje namaze, obavljaj ih obavlja ih znači, uz farzove i nafilo onda sad dolazi tekstovi dolazi nam ovde tekstovi hadisa koji potvrđuju fadli i vrijednost namaza prvi hadis od, odnosno dijelovi hadisa hadisa prvi hadis govorimo da po 225 vi odnosno vi pratite imate knjiga al tako Kaže, salatu nurun, namaz je svjetlo. Ili svjetlost. Kako namaz može biti svjetlo? Svjetlost, naravno osoba kao obalja namaz, znači, on, namaz predstavlja njemu svjetlost. U kom smislu? Mi smo to mačili ovo, se si erbine tako. Kako namaz može biti svjetlost? U kom smislu? Kako može biti svjetlost namaz? može biti svjetlost namaz? Sjeća se da, se da smo govorili je Jedno značenje To je na sudnijem dan Jer to pašljeno u drugim hadisima A drugo značenje Namaz je svjetlo Kako? Možda, na, na dunjalu kojer ga pročišćava Namaz ga pročišćavam u dušu svodi, znači, e, pročišćava, znači, njegov namaz je kontakt sa Allahom onda pročišćava svoju dušu smislu od griha i odog nepravilnog i razmišljanja, postupaka i rada i nijeta i tako dalje. I time se pročišćava i postavimo svjetla. Svjetli mu, namaz mu osvjetljava, osvjetljava znači, da živi e, ispravniji na dunjaličkom životu, onako kako je Allah Đelešanuhu zadovoljnje, jer namaz ga u stvari restatuje, namaz ga vrati na, na ono osnovu, Naci misli se to namaz je sveta, znači idu može biti i na donjalku na to, to je poenta. Euh sedeci hadis, odnosno dio hadisa v uh, amuduhu as uh, znači, am, odnosno islama, znači njegov stup, uh, stup islama je namaz. Uh, stub islama je namaz, znači tu se misli ovaj da naravno da je rukn od islama, to jasno govorili smo o tome e sljedeći hadis kaže Allahu maju hasabu alihi alabdu yawm alqiamati as-salatu prvo zašto što će svoditi račun rob na sudni danu je namaz to je opće poznata stvar znači da prvu stvar za koju će svoditi račun je namaz to je od prava prema Allahu dželleš prava koja Allah ono ima kod nas a druga stvar koju će svoditi koji koja je druga stvar spominje to hadisma jelu imetak ili nešto drugo Tekst so od išta došao? Prema ljudima. Šta? Šta će prema ljudma. Prvo za što će biti pitan. Ovo je prema lađešanu, namas. A prema ljudma šta? Pravo ljudima. Ne. A prvo što će biti pitan od stvari i međuljuskih postupaka fidimao. U krvi. U ubijstvu. Znači, prva ta stvar. Zato je, je ta opasnost, zbitnost i znači to je jako strašna velika, krupna stvar. To je znači, omaloažavanje, ohalaljivanje e, e, tuđeg života, tuđeg tijela. Dobro, sljedeći, sljedeći dio hadisa, Asala, Asala. E, Ovdje se misli, e, vjerovatno, na koji hadis? Namaz, namaz. Koji je na, misl... e, na smrti? kada je poslanicu nam dao vesijet mada ovdje što je odolda ovdje bilježnika Ahmeda, Buda, ovdje i tako dalje, to je hadis zašao u Buhari muslimu, ovaj, ako se misli na taj hadis, da je, kada je vesijetio u smrtnoj postelji, kada je bio, znači, na, u smrtnoj bolesti, poslanik se nije vesijetio, koliko je stvari? Koliko je u stvari je vesijetio? Znači, ova jedna je namaz, a koja je druga bila? Ja, robinje. Gdje smo mi tu, bač? Namaz na tanak robinja, robinja ne imamo. <laughs> na žene, jel? Ja. Melek je taj manukom. To vaša desnica posjeduje, doslovno prije da stvar misli se na robinje. Ne misli se na žene. Ti ne posjeduješ njih. Ha? Na porodcu? Na robinje se ovdje misli. <laughs> ja, je l dozvoljeno imati trobinje u savremenom vremenu? <laughs> <laughs> je l dozvoljeno imati trobinje? Ako imam spa. Je lukinu toropstvo u šerijatu? Ne, ne, ne, ne Dobro. Dobro. Kaže poslanik sasudu sljedećim hadisu koji je dobar kod nekima vrednostojan kaže bočilet koratu ajni a užitak moji očiju je učinjen mi u namazu prije toga je bilo hubibej leje min dunjakom omiljenog od, od, od vaših dunjaluka omiljene su mi dvije stvari šta miri i žene. kaže tem je, ka bi čovjek Ovaj, nakon što je izvršio obaveze šarijatske, trošio stavi metak da kupi sebi mirisa, to ulazi ono meselo ono, Da kupi sa svi ostali metak, sav miris da kupi, kaže, ne bi se tretirao rasipnikom. Ovaj. <glesky> Dobro, znači, Adis ovdje jasno ukazuje na to da... Uh, na to da je poslanik sallallahu alajhi wa sallam posadao bio užitak u namazu i poznato je ono evo dozna posle toga Bilal radijallahu anhu kada bi poslanik sallallahu alajhi wa sallam rekao ja Bilal rihna bisala ili rihna bisala ja Bilal kada bi radli odrižene aktivnost koje su radli standardni, da bi poslanik sallallahu rekao o bilale odmori nas namazom što je vrlo bitna stvar, znači da se musliman treba da se smiri, da se restatuje, da se odmori u namazu, a ne da se, kod nas naravno ovaj, zbog, zbog zauzetosti ovim, ovim životom, savremeni brzina života i obaveze, obično dođemo u stanje da se, kako ono kažu, da se riješimo namaza, da se riješimo, da klanjam da, da ovaj, riješim se te obaveze, Što znači da se gubi, tu, uh, gubi se tu užitak u namazu, gubi se to da se čovjek odmori u namazu, da se smiri u namazu, da se... Uh... Kada kad je ustupio nama da se vrati, Allaho Žeršando sjeti da je Allaho rob, da je zbog čega na dunjalku, da neke stvari prispita, radnje kojima ulazi, koji radi. Jer zanimljiva je stvar. Zamis, ovaj, zašto je ovdje ovaj, ovaj zanimljiva ova stvar, već za nama. Zabit nalazimo u praksi da mnogi ljudi koji rade velike prijestupe od ubistava, zinaluka, neverovatni stvari za koje znaju da su prijestupi. Istovremeno klanjaju. Sve zbog zbija, kako može on? Kako klanja čovječa? Znam se, odiš, učiniš zinalu, sve žene, znaš zinalu, sve žene, znaš zinalu, strast te povolade, odolije, ne možeš odoliti, ovako, jedno muško-žensko, nije bitno. I onda odiš, klanjaš, alavljaš. Znači, kako pa nično sve žene? Tati kaže, alavljaš, ano. gdje ti budu misli? Znači, kako te namazne vrati? Kako te namaz, najmanju ruku namaz. Ajde, tog momenta prevladate strast. Iman ti odšao u pijete ili odšao i isti ili iznad tebe lep diko što kaže. Ko je nada saba rekao, ko je nada rekao. Kad čovjek čini zinal, krade, krađu, pije alkohol, iman mu, izađi i budi iznad njega. Pa kad prekine vrati se u njegopis to mačinja toga. ovaj. A kako je ovo čovjek, ali to je on ovo nalazimo u praksi. Čovjek znači, čini čisti haram i zna da je haram. I onda ode klanje i opet nastavi taj haram. Znači, kako ona uh, ispadne da je namas ko nešto neka neka va rutina ko koji on, on koji zna da je mora uradit da je izvrši a da ona nema veze s onim u stvari što on upao ispadne tako to je malta ko oprat zube pereš zube i sad ideš dalje navika dođi kao neka navika koja znaš da je moraš uradit a da u stvari ona svoj nikakav utjecaj nema na tebe popitam tega što radiš jer ne zamislava stvar da čovjek klanja i e, da dosiljava doživljava užitak da uspostavlja kako kaže hođa konekciju namazu postavlja konekciju sa svojim stvoriteljem to je to je savremena fora konekciju vjerovatno preko in, zbog interneta bog ovaj uspostavljaš konekciju i radiš haram velike krupne vjerovatno stvar znači, kako to čovjek može to znači da mu je namaz nula bodova znači nemo, ne ne spojiva da je namaz normalno klanja A da radi, da radi tako krupne velike harame, ne, ne, ne, nevjerovatna stvar. Kako može klanjati i rad? To se dešava, to je zanimljivo što se dešava u praksi. Da kad dođe određena se, uh, može to naći praktiči, uh, ovaj razgovarati s osobom koja radi neki jasna haram na i na njemu i kaže klanja, klanjaš. I ona bi treba kako ti klanjaš. A znaš da je haram, kako to može spojiti? Kako tu svoju ličnost to spojiš? Naš znači, nevjerovatna stvar. Što znači da ukazuje, znači da je u pitanju ovde Uh, uh, ovaj, normalno vraća se na to koliko on shvata ozbiljnost tog harama ili svjestan toga što radi to je sad priča za sebe ali ovde to govori o tome znači, da njegov namaz je, uh, ovaj, da je jako tanak namaz odvrati, da? pa u to mi je spojnite što ga ne vrati o tome i govorimo o tome da ga namaz ne odvraća on radi u tome, ustrajava u tome a klanja i ne odvrati ga od toga ne, nevrvata stvar Mo, ja, odvrati možda odvrati se on poslije pokaji možda se on isplaće učini teubu i tako dalje va namaz be namaze, ali onog momenta kad to radi namazga na vratu, potom ispojed. Dobro. Danimo dalje. Kaže uh, Vesof u Vesof sallallahu alaihi ve sellem, e uh, uh, Vesof sallallahu alaihi ve sellem uh, Opisao je namaz kaže sa rijekom koja je na vratima nekom gradnas, odnosno ono jel, kad je kad hadisu, hadisog, zamisli kada bi neko od vas je oaj majoriko pored svoje kuće i pet puta pet puta na se ovaj pravo kupa u toj rijeci. Da li bi os, da sebi ostao imao na prljači na sebe, kaže ne bi imao laž. Ba tako kaže čovjek otanja pet puta namaz na skida sa sebe prljaštinu. I znači u smislu namaza skida sa sebe prljaž. Naravno namaz, post i badeti e, nama poništavaju male grije. Za velike grije treba te uba. I znači po ovom hadisu, znači čovjek sa namazom, ustrajavanjem na namazu, farzojima, time sebi a, ovaj, poništava, poništava malije grijehe, a za velike grije treba tevba. Kaže, bođale, sada olavim, sedam salate, ila salati, kefaret, lima bejnehum, a to što sam malo prije zbomenuo, kaže, poslanistan sam učinio, kaže, od namaza do namaza i ono što je među njima, to je kefaret, to od kupiskup za grihe koji se radi između ta dva namaza. To je poznato od džum'e do džum'e od namaza do namaza i tako dalje. Sljedeći hadis kaže men hafiza aliha kana lehu nurun wa burhanun wa najatan yawm al-qiyamati kaže ko održava namaz kaže on mu je svjetlo i dokaz burhan i spas na sudni dan. Stinda ovaj hadis je slab imam slabosti slabije sledeći hadis kada je upitan poslanik kaže ayu uh, amelu afdal koji je najbolje delo ka salatu li vakti, namazu u vremenu hadis mu tefekon ali izverodustan jedno najbolji djela koji čovjek može da radi je da klanja namazu u njegovom namaskom vremenu znači u namaskom vremenu od početka do kraja namaskog utoka tog namaskog vremena uh, kaže uzvišeni uh, fe intabu wa qamu salate va, va tu zakate fa khallu sabiluhum a kaže uh, Ako učinje teubu, obavljaju namaz, daju zekat, fe se bilom, vi ih pustite. Odnosno, ne ubijate, govor riječ o mušicima, ka što kada je došao ajetu safe, Naredba ubijanja, prekidanja svih ugovora, osim oni koji, koji isteknu, e, i ubijanja svih mušrika, da im se da izbor da primi islam ili da budu ubijeni ajet sejfa a naravno iz tome dolazi znači džizja za onima kojim dozvolja da, da, da uzmu džizvu a u stvari pa većina činjaka dozvola da, da daju džizu svi, ne samo likitabi i međuzi. Dobro, tema za sebe. Bain Ra'dul i Wal kufri terku sa laude on dolazi sa argumentima uh, sa argumentima koji kazuju da je ostavljaš namazake aafir od ovog ajeta pa nadalje. Jer u, u ajetu je u ajetu je došlo a kućine tebe obavlja namazaju zekat pustite ih Što znači, ako ne obolje namaz, ne puste i ne gubite. Onda sljedeći hadis, poznati hadis, benar ređuli, voli kufri, terkusala kusala, između, hadis obilježi muslim, kaže, između čovjeka i kufra, ima u rivadetu širka, kaže, je ter kusala, ostavljanje namaza. Što kazuje da je ostavljanje namaza, kufr. Osim što može, oni učinjaci koji na drugom stavu, Da, da ostavljan namaza nije kufur, kaže, to, to se misli da ostavljan je kufr, onda kad, kad smatra da nije vađiv da se klanja, a ne samo ostavlja namaza. Dobro, sljedeći hadis je lahdu ledi bejnena va bejne huma salatu, famantaraka fakat kefer, ugovor među nas i njih je namaz pa koga ostavi učinio dijelo kufra, hadis verodostojan, Ugovor između nas i njih, koga njih, nije keafira, nego munafika. Ugovor između nas i munafika je namaz. Pa ko od munafika ostavi namaz, učinio dijelo kufra. Znači, nima ugovor između nas i keafira, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne tražimo i prije, nešto primi i sam da obavljaju namaz. Dobro, sljedeći hadis, e, kada, u kojem kaže posljednika o ostavljaču namaza, ovo je u meleki jameti, ma' Qarun wa wa Haman wa Abi uh, uh, wa Abi Ibn Khalef. kaže biče onaj ko ostavlja namaz na suđnjem danu sa Karunom, uh, faraonom, Haman, uh, Hamanom i kaže Ubay ibn uh, Khalefom hadis je daif tako da ne nea da da ga komentarišemo onda hadis od, uh, od Abdullah ibn Shaqiq kaže bilka ana ashabu Rasulullahi sallallahu alejhi la je ravneši en minelama de terkuhu a, kufr gairo gairesala nisu smatrali ništa od dijela, da ostavljanje tog dijela kufr osim namaza mi smo govorili znači iako ova predaja bi rodostojna govorili smo a, činim mi se jednom prilikom o ne znam da li sam ovde govorili smo o a, koliko može ovo biti argument da su ashabi, da je ižma ashaban na tome da ostavljaš namazak je afir. Zašto? Jer je Abdullah ibn Šakik, tabe'in, sreo u njegovoj biografiji, to je ona ono bitnost poznavanja nečije biografije, mm. sreo samo destorcu ashaba. Jer on može na osnovu destorci ashaba reći da, da oni svi nisu, da su oni svi smatra da ostavljaš namazak je afir. To je pitanje, postavlja se pitanje. <clears throat> Dobro, sljedeći uh, hadis U tefeku na lihi U mirtvenu katle nas je poznati nama Hadis, nariđim da se borim protiv ljudi Hatta ješhadu en la ilah ilah ilah Svedok ne posvjedeće da nema drugo boga Osim Allah, one Muhammeden Rasulullah da je Muhammeden Lahu posanik, uajqiv mu salatu zaka, I obavljaju namaz i daju zekat Hadis u tefeku na lihi Jasno njegov znači komentar Sada sko nekog puta A onda sljedeći kaže volima uh, su ila an muqatil Til umera zalemeh nači ovo sve što spominje od Ajeta, što smo spominjeli ga od Surije Teube do sad, to su argumenti onih koji smatraju da ostavljač namazak je Afri. To ću na kraju zapljučiti. Na kraju ovo pogleda. Kaže i masuile, i kada upitan, salalahu sjelem, uh, o borbi, odnosno ustanku, pobuni, horuđu protiv uh, emira namjesnika Zulumčara. On je rekao, la ma sallu, ili u rivad, ma akamu sala, fiku, ma akamu sala. ne doklanjaju ne dok obavljaju među vama namaz. Znači, nije dozvoljio izvršiti eh, pobunu, revoluciju, da se skinu u slas i tako dalje, ako su zulomčari. A došao je drugi šart, eh, a to je onaj, dok ne učine kufr. A da za daj kufr imamo jasan dokaz u od Allaha Đelešanu, da je to dijelo kufra. Znači, od ta dva šarta. Znači, da ovo, ovo obavljanje, da maja kamu fikom sala i maja saldu, sve doklanjaju i dok obavljanje među van na namaz, ima uh, razinjava utrumačenja. Da li se misli da oni lično moraju predvod klanjati, ili samo da se zna da klanjaju, ispravno je bliže, da da se zna da su na namazu, da imaju namaz. Znači, na osnovu vanštini se presuđuje. Znači, vanštinom kada klanjaju. Pa kada se o sami, kao sami o izbežnjela kaže vo selle Halid ibn Velidun katli redulni qale Allahu kani usalli kada Halid ibn Velid hadis poznat imam Tefekuna Lehi onaj koji koji tvrdio da posanih sallallahu alajhi wa sellem da ne dijeli da ne dijeli ovaj ratni plijen prave pravedno. I kada je rekao hadi qism ma uridu bihi vajula kaže ovo što sti podijelio kaže s time se neđeli Allahu velica. Naravno, to samo može izgovoriti munafik, i to je, a, to je znači, e, zato je Haldibin veli pitao da, da ga ubije, da mu dozvoli da ga ubije, jer je to bilo jasno, znači da je riječ o munafikom čovjeku koji dovodi upitnost, pravidnost, poslanika sa lalahova, koji je u drugoj, ali u drugoj, ali u pa dobro, ako, ako ja nisam pravidan, ne znam ko će, ko će, ko će biti pravidan, ako nije vjerovijesnik pravidan. Pa kada je tražio Haldibin veli da ga ubije, on mu je rekao, poslanika sa lalahova, kada je Vjerovatno klanja, odnosno zna se da klanja. Vanšinom je klanjao i zbog toga je znači, zabranio da se ubije, što ukazuje da onaj koji ne klanja, ovo je jedan od jačih dokaza, oni tri mezeba koji smatra, dostavljač namaza kad mu se naredi, dalje mu se forije da klanja, na proklanja, ako ne proklanja se ubija. Šta je dokaza se ubija? Nema neko direktno dokaze, osim ovo. Naci oni koji ostav namaz koji ne među muslimanima, a potvrđuju islam, znači odnosno munafik ukazuje svojim pokaže svoj na munafik kada ostavi namaz među muslimanima, a zvanično ispoljava islam, ispoljava islam. Naci e, znači to je dokaz za oni koji kažu da se ubija ostavljač namaza. E onda on zaključava kaže hada huwa Kaže ovo je radih on sam prioritetno odabrano mišljenje enetarke salati kafirun. Da je, ostavljač namaz je afir. Juktel da se ubija kar je u ahale a kaže tome su na drugom stavu odnosno suprotnom stavu su neki učenjaci i kaže oni ga ne smatraju keafir Baadu u Lema ispade da su neka skupina učenjaka uglavnom da znate po znači, pitanju razilaženja to je poznata stvar zapada sva vremena razilaženja učenjaka maza. Ako gledamo sa strane mezheba i sljedbenika mezheba, džumhur učenjaka je da to nije kufr. Jesu tri mezheba da nije kufr, a jedan ne je mezheb da je kufr. Ambelitski da je kufr, a ostala tri da nije kufr. Ako gledamo sa strane mezheba i sljedbenika mezheba, ako gledamo sa strane selefa umeta i učenjaci selefa na ovom stavu, većina selefa je bio na stavu da je ostavljašta za keafir, a manja skupina je da nije bio keafir. Tako da vas ne buni to da kako vi kažu ude a ovi kažu ude na ovoj stranu, na ovu stranu, a ono što kažu da je bio idhman as-haba, to je dava i di'a tvrnja da je bilo idhman as-haba i tako su tvrdili neki uselefa da da je bilo idhman as-haba, da je ostala samadakija afir, da je bio pravi istinski idhman as-haba, znači ne bi se razišli po učenjaci, odnosno ne bi trojca i mama ovog umeta smatrali da to nije kufra. Kakav je to idhman kojeg nije znao imam Shafija, Abu i e Malik. Oni nisu znalo za ta iđma i da dođu i da, da kažu dođu sa stavom koji je oprečen Ijma as-haba, stvar. To je, to je taj Djelsel se ne može pripisati neučem čovjeka kao Mol Trojci imama. Tako da oni koji danas vođu, tvrde Ijma as-hab Ijma as to je tvrdnja. Oni koji su rekli da Ijma as-haba, od nekih salafa sigurno, poznati učenjaka imamama hadisa da Ijma as-haba na tome. To je njihovo mišljenje i znači često mnogi među selama se tvrde da Ijma u stvari posle potvrda uopšte nije Ijma na tome dači to je jedan od dokaza jedan od dokaza kad neko dokazuje kaže iđmao ulemej na tome a u stvari posto nije iđmao neko ima drugi koji su rekli drugačiji istav uh, ovdje je on spomenuo znači, taj drugi istav koji kaže što ne smatra da je kiafir kaže dokazuju sa aje to mine lahe la, la jakferu e yushreke bihi Allah čan niće oprostiti da se činići evo jakferu madu ne dalek ili me ješao oprostiti ono kome hoće mimo toga A, znači mimo širka, a namazi mimo širka dokazuju srti time. Dobro, kaže šta im je drugi dokazi hadisom, es adu, nasi šefati me la ilahilala, khali se me kalbi najsretniji ljudi sa, od, sa mojim šefautom. To će bitno ko kažu la ilahilala, iskreno iz svoga srca pa kažu, jel, a, nije spomenut namaz. Dobro, tema, ostavljača namaze tema za sebe. <tip> andalu san andalu san san